Eta segituko dugu hurraia hitz eta putzekin, zurekin, arantxa, aregoazen! Aregoazen! Horako iu batekin asibarginuen gaurkoa gaur egun bikaina baita en entzuleako hartu zisteaz. Hau da egun egerra mila txoriek kanta muru txoria ala etxe txoriaren nazioarteko eguna da. Eta uda udaberiko lehen eguna eta beste egun hainitzen eguna, etzen egun ubeagorik izaitena albizi pozaren nazioarteko eguna izaiteko. Egun baita udaberriko lehen egun untan. Eta bai gaur martxoren hogeia eta udaberriaren lehen eguna baita ere sortzi nazioarteko egun ofizialen eguna. Etseko txori tipiaren ospatzeko nazioarteko eguna da beraz gaur, unen babesteko hau baile hau baile bai dela, aberre bat jaten ez dena, gauge ere aragirik gabeko nazioarteko egun baita duela hogeita hamak bat urte sortua Estatu Batuetan aberreen babeserako egun bezala. Loturarik gure hortzekin ba, badirudi gaur ere gure hortzen osasunaren aldeko nazioarteko egun baita. Dentisten lobiak eskertzen zaituzte entzuleak, eta bizilagunak ere pentsatu, dentista baten ikustelat dioitea otoi. Eta ez, kontutan, eta ez, kondatu zer nahi ipuin misterio txurik ez zuen dentistari. Justo, ez badira frantzisez. Gaur ere, kondairen, kondairen nazioarteko eguna baita, eta bestalde, frankofoniaren aldeko nazioarteko eguna. Super, eh? eta nufein bel jambe. Promozio guti beste izkuntzak mespretsu zapaltzeko kalitatea duen huni. Ez konduziren eta jaugaini zukan zituzten, kondaira guziek bezala pestizidioak hilain zin. Aste guzian ere, pestizidioen alternatiben nazioarteko eguna baita. Eta bisipoza, eta uro stasunaren nazioarteko egununtan, makaroien nazioarteko eguna ere biztan dena, eta ara, hola, asia, eguna, eta bukatzen ari ere. Eta nola asia eman kizun bat deus interesgarri errangabe, nazioarteko egun inutilauek haipatuz eta, ara, abiatia, xinpleki. Milesker internet zeolako eman kizun astapene derrunentzat. Lala la la la la la, kantuz asiko nintzen, mena, hobe txak beriri uzte hau, da berri ha ase intzin zendu baita txak berri, roken rolaren sohtzaileetako bat, laro geita urtetan zendu da, eh, roken rolaren aita deitzen dioten uh, uni, eta ja uh, bon, e, da Artzikulu bat orintsa naiz irakurtzen ezuen ezagutzen menan uh, justiziarekin eta arazo arazohauitzukan zituen artistauneek eta hala um, ere uh, azpi magatzekoa.bera ere izan zela extra komunikatzeko parada emaiten nahal zuen musikari horietariko bat espicatzen naiz uh, duraz onbait urte nazak bilat, bidali bai zuen, Espaziorat, elementu desberdin batzu, grafiko bat, komunikatzeko gurek ilan, lujarek ilan, eta musika batzu ere, tartean, txak berri den kantu hau ekstra lurtarrek entxigur maitatu zutena. Johnny, be good, deitzen zen. Zerazangoak mugitzen zituen ere gitarra jotzera eta laro gaita maa guztetan zendu dena ezan bezala, aste buru honetan eta segitzen dugu gure kronikarikin itztapuzen. Buru moinari interesatuko gira agatzalde untan... Ez? Oztala? Lure txubekuna agatzalde Bai, agatzalde <laughs> Burumi da, zez, horiko gira pixka. Bai, bai, edo nola ez den martxan batzutan. Hori <laughs> da. Hor doan, uh, um, neurozientzietan ikerketak egiten baitituzu. Joan zira, joan astean uh, kolokio batera? Ba, mintzaldiak. Eh, mintzaldiak ziren, da, ba. amnesiari buruzko. Uh, Normandian, egiten eh, dute urtean, eh, behin olako itzaldi, irubeguneko itzaldiak iten intuzte, gomitatuz, eh, oientzat, importanteat, iduritzen zaizkien, eh ikerketak munduko jendeak eta gai klinikoak eta, eta batan bat ahasketa interesgahia eta beti da oroimenaren inguruan baina gai baten arabera eta orten zen amnesiari buruz eta behaz e, behizigeak interesgahi zen zentzen eta batzen jenden bat izan klinikoak izan ik ikerleak eta tabias bat ba, gauza batzuek e, interes apisten dute laguntzen saituste ere gauzak hobekio ulertzen olakotan, zenta jendean mundu desbernitatik helduta beraz hortikateatzen ba, dira peskat idei berriak eta konklusio berriak Hau duan, zuk ere, zure um, be, lana orkestu duzu egun hortan, baina uh, beste ikerlari baten uh, lana orkestuko doaipatuko dugu egun, kasu berezi bat, gertatzen dena beraz pertsona batzuei eta hori ikertu duena uh, be, zientifi, be, ikerlari horrek, amnesia momentuak uh, kolpez eltzen direlarik edun horren bizian, uh, ara, momentu batean, Bi, egun bat, bi egunez, iru egunez, memoria usoki galtzen dute pertsonek, edo ez dira gehiago hojait. Oh, yeah. Eta hor beraz, ikerketa lan bat eramandu. Uh, bai, hor eh, gehiago da, beraz, zen eh, neurologo bat, eh, ari zena presentatzen eh, kasu klinikoak. Eta behaz, behar da baitu bere pazienteak egiten direnak, eta neurologoek gehienetan hartzen dituzte amnesia be, izan epilepsiari lotua, edo traumak janean badu beharik nog kolpe bat hartzen duelaik buruan, gertatzen dira amnesiak eta ez dutzen ditugun amnesia batzu dira, e, zenta gune berezi batzuk dira, hori benari lotua, eta bo. Hori, ez hautzen da, mm. zerpasten den, eta ba, neurologoek badakiten horakudea. Bada horako um, eragin zuzen bat, edo, segidan badakigu, ba, memoria galdudu, zentak, kolpe bat hartu du buru gainen adibidez. Ba, edo epilepsia asida justugune yeah. hortan, e, dela hipokampo aldean, edo temporalan, eta beraz horiek guztiak ezaguna dira, eta iten dira jegemak, eta hori ikusten den unden, eta ba, hori ikusten da, hori ikusten da. Baina hemen. hemen, bai, e, neurologo hekiten zuena zen, e, be, bere pacienteak, behar biziki ba, ezan behar da, pertsona biziki irikia dela, eta ez da hainitzetan gertatzen olako neurologoak bat direla. Biziki irikia zen, da azken finean, e, Berea libosta sola, eztu maite bere burua deitzea profesore, garai baten profesore zen, emazte bada. Eta bilakatu da berriz be, pazienteekin, pazienteak ikustea eta gaur du bera deitzea, bo, doktore. Mundu hortan ainitze jenaidu, jenaidu bizikimun mira dela bere lanarekin, nahiago du jendearekin egon. Eta beraik ditu hartzen kasu horiek, non badiren amnesia disosiatiboak. Beaz, eh, amnesia disoziatiboak dira, ejanduzun bezala, behi, jendeak atxamaiten dituzu galduak bidean, ezak izuz zertakoak diren, badira egoerak non dira fuga, deitzen dira fug disoziatib edo fuga disoziatiboak, eta jo eiten dira adibidez etxetik bat batean ezakite zertarako joan diren, ezakubatekin, eta atxamaiten dira beste mundu puntan ezak izu, eh, galdua dira, ezakiten hor diren, eta e, begik hartatzen da be, edo shuiltzaile batek eramaten duela. Hmm. Bueno, zeigirtatzen da egoera horietan, beste egoera batzu dira amnisia disosiatiboak da pertsona aldu da, meugen zietara tejanez izan ditut bi egune ezakitzekertatu den, en ez dakit zer egin dudan ta hasiko naiz kasu batekin aurkezten e, zuen neska bat eh uh, ukandituna hiru hilabetez, ukanditu hiru egoera, nun ukandituen amnesia disosiatiboak dira egun batzuk, nun etzeken bate ze den. eta egun batez agian ez iratzagida ta etzeken nor zuen ondoan. Mm -hmm. Eta laguneekin bizi zen, galdetu du lagunei atzopesta egin dugu eta ez, zuten pesta egin. Beraz berak du ezagutu pertsona hori, uh, etzen etxean nor neox drogik etzuen hartu, e, etzuen hori guzia bazekien, ez, ez ez, baina e, izan zen behiz ere e, egoera bat nun amnesia osoa zuen, eta ukantzuen hori hiru aldiz jadanik azken hiru betetan. Beraz mm. joan da, mediko, bere mediko oroko jaren gana, janez, ara, baitut amnesiaak, ez dakitzek den. Eta beraz hori mm, Uh, mediko horoko jari jaiten duzularik, gehienetan, igoktzen da, neurologoarengana. Pentsatuz, segu jazki ez da hojotzen, baina ukandu uh, kolpe bat buruan, edo edo mm. epilepsia bat asten zaio, mm. gauetan gehtatzen den, zegebet gehtatzen ari zaio. Neurologoak lehen gauza iten duena, dira, iehegemak, eta Olako pazienteekin, amnesia disoziatikua duten pazienteekin, aski importantea da gauzak biziki fiteidea, beraz, eh, segurtatzeko ez direla beste herritasun guziak, bai. beraz, fiteiten dute, eh, analisi guziak egin, eta bat ez da deus, ez da, ez da arazozo eh, neurologik horik, ez da iegeman deusa gertzen, eh, eta beraz, jo jazten da eh, beste zerbait. Uh -huh. Uartzen zirelarik ez dela, da, eusk, gehienetan... Ez fisiologikoa edo... Ez dela gertzen behintzat... Hori da, ez da gertzen fisiologikoki. Gero biztandaik gertzen dugun guzia, konportamentala izanik ere, badu, eragin bat, ez, gure buru mehineetan, eta baina ez da imuablea edo ez da behin betiko molekula gauza batzu galdu galduituzula, ez da hori, dira egeakzio batzu. Kasu hoktan, e, neska hori ahibatu da beraz neurologo augekin, eta neurologa hori askidekia denez. Azken finean, bere, bere lana gehiago psikoterapeuten lana bezala da. Zenta erabilitzen du bere neurologo papera, galdera batzuk galdatzeko, galdetzeko, eges eta goxotasunean pektsonari. Eta jendeak ez dutena erotzat aktua izan. Mm. Bai, janezu, joiten badira psikologo baten edo gehiago segidan pentsatuko da hoji, eta bai. ge, beldu jarekin gehiago erantzunen bai. da. Edo. Beraz ez dira joiten gehiagoan psikologoen mm. gana. Eh, beraz, ge, lehena ikusten dutena neurologa denez. Bai, bai. Berak, eh, en, bera entxatzen da... Sientzialari da. Bai. Kofiantza egiten <laughs> da sientzialari. Bai. Ez eh? bai. hori Bai, mundu oztan gira. <laughs> Baina, <bada>, nahi bazu, <laughs> medikuntzan ere badira iehiarkiak. Eta eh uh, da, baina badai jerarkia bat bai eh mm. uh, medikoruko eta espezialitate bat duten artean Eta gero espezialitateak dituztenen artean badira jerarkiek beraz neurologoa eta psikitjaren artean mm -hmm. ta beraz aharroa da hemen neurologo irikiak hortan ja nainuen eska hori bizikidekia zela azu zure eh uh, sola uh, norekin mintzo den, importantea dena, zegegtatzen den, eta soluzionatzea denak ergexekin. Beraz, kolaboratzen du denekin, e, mediko horoko jarekin, e, psikoterapeutekin, eta denak estimatzen ditu e, bere lan hortan. Horren, neurologo horrek, e, ba, kasu horiek hartu ditolarik bere gain, e, ezaguna hote zen beste, kasu, beste jatorri bat, efek? Eranen daukuzu, e? Eh? Zer den horregi belean, baina zen etzen inoiz diakina, holako? Bo, amnisiadi soziatiboak ez ongi ulertzen, eta eh, ez dakigu nondik eldu diren, baina gertatzen dena da deskriptzioak ateatzen direlarik, azken finean dira, eh, jende bat zerbait bizi izan dutena duela espaldi, eta berpizten dena, baina ezakite berpizten zaiela, eta beh piztu hordez eh izanez se sindrome postromatiko bat edo depresio bat edo ez dute holako reakzio eh psikologikorik badute kontzientzia galtze bat. Zer da? Hortan da beraz uh, neurologoak uh, ateradoen teoria da. Uh, es, ba, eh da gehiago ari zen hori aurkezten, zenta hainbat kasu zituen. Eta beraz, aurkezten zuen, nola pasatzen zen, main, amnesia disoziatiboetan betidanik handa troma hilotua zirela. Gauza da, jakitea parean duzunak hori duela. Hori da zaitasuna mediku zirelarik. Eta hor, beraz, kasu horietan hor kasua kasu dugu, bai. beste kasu... Ba, Aipatuko dut kasu hori bururaino, beraz, bai. azken finean, mintzatzen zelarik hori neurologo gisa, galdetzen zion, bo, eta ba usuari pertsonari, pertsonali pertsonalen personalidade atatua dena eta galdetzen zio honetan, norekin bizi zira, nola bizi zira, 26 urteko neska zen, bizi zen kolokazioan, tamintzatu zola, eh jakiten du kolokazioan bizizela, zera, zuen azken 3 iraibeteetan gertatu zirela amnisiak. eta beraz, momentu batean entzuten dio, eh, azken 3 iraibeteetan jendeak ez direla gehiago etxanego itenain beste, haien bizia dutela, mutilagun ta ez dakitze, eta beraz bakarrik dela gehiago eh, etxe horran eta mm -hmm. beraz galetzen dako, baina zertako hori importanta da zuretzat, eta ba, nik, e, nibet didaniko hartu naiz, behar nuela jendearekin egon bere ziki ama atxe mandudanetik bain usan lan, bere buruaz beste egin zuela ziurten nuelarik. Hori atera dio hola. Mm -hmm. Beraz, e, be, jakinez, berak galetzen zuela beste zerbaitz. Beraz, berak beti hola funtzionatzen du, eta lohtzen du hola jaketen mm -hmm. gehiago. Piskaten txatu zurehtzea, beraz, etzen gehiago hor, hor, etxe hortan berak bere adaptazio estrategia zuen, haurtzaro ortatik, um, be, beti oartu zen jendeareken egon behar ongi senditzeko, mm -hmm. eta azken iruera betetan ezin ez zen baino salan sartu. Zenta, ara, be, bere ama, berak zuen atxeman behatzi ortetan, baino sala ortan, e, bere buruaz beste egintzuela. Zegertatu da, ez da bakarrik troma bat bizi izan duela, da familia hortan behatzi orte ukanduenetik ezin zen mintzatu egoera ortaz. Ta hori da bizik importantea. Tabuarena ez, bai. Beraz, e, izigak importantea zen, eta gero segitutu beha gaiten, bai, e, baina aitak, e, beraz, e, bo, baz, beraitak, e, beha gaiten zuen familian, etzela mintzatu beha joktaz, beraz, bizia egindute hori ez bazen existitu bezala. Mm -hmm. Eta beraz, berak ez du arazo, nola ezan, ezagutzen diren arazo psikologiko horiek, E, trauma harekin lotutakoak, ez ditu ukan. Mm -hmm. kontsientzia galtze batzu ukan ditu, e azken iruila bete horietan, oita xai urte zitularik beraz mm -hmm. behat ziurtetetik, oita xai mm -hmm. Eta behiz agertu dira, bakarik ukandela ukan erik elementu hori, hor zen baino elementua, eta piztu da, eta hor momentu horietan E, gertatu zaizkio kontsentsak altze horiek. Eta beste kasu bat zuera ipatu ditu, ber gauza da bela burzki izpikatzeko bestzena mai, be, izan da beti tabu bat Amesia... bat zen futbolari profesional bat e, tori zaiona jakimek da futbolari profesionalek baituz dela aien medikuak, hor gertatu dena ezakit nola deitzen den hori, baina futbolean, bai, beraz, profesionala da orain adultua da, hori eh? tamar mm -hmm. eta ezaguna da, omen ezin dugu jakin hor den, baina futbolan ari direlarik, salto egiten dute eta buruz jotzen diren elgach. eta bada izen bat, ala. Alain voli, ezakitzer, bo, fe... Brev, hori egin zuen... Beste baten gondra. Bai, eh, baloena hartzeko. Eta berez, uste duzu, hori hori tromak janean bat dela. Ez? E, kolpe bat dukandu berak buluan. Beraz mm -hmm. Baina, hain nitzetan gertatzen dira horiek, eta azken finean hori gertatzen zailarik futbolariei, e, geienetan ez da eus, eta eza tromak janean ez dira bortitzak, eta kasu hortan etzen bortitzak. Beraz, berri lehinik izan e, egin dituzte analizik guzteko, ea bazen... Horren inpaktua eta mm -hmm. etzuen deus ikusteko etzen inpakturik. Eta hor beraz, berdin, galderak, eta hor beste pertsonalitate mota bat zentz, ez dute ezan, baina beste neska, neskak bazen pertsonalitate aski introverti edo mm -hmm. isila, baina gosoa hagemanean, hor bila ala ere, etzuen distantzia bat edo. Aldiz hau e, pertsona bat biziki... E, ahoa? Ahoa. Mm -hmm. <laughs> Uh, Distanzia hondi batekin eta olako mm. deden batekin uh, ba, bere parean zuen mediko gekiko mm -hmm. bosta solazitzaion eta behar zituen izen pedurak <gaz>. asegurantza hunkitzeko. Mm -hmm. Eta beraz, fiten haizuen izen pedura asegurantza hunkitzeko. Fedokak jaitan <gazitzen> dako, bai, bai, eginen daut zut izen pedura, baina zenta amnesiak ganditu berak ere, beraz, hainbat eh, egun ez dakila deus zigertatu den, galdia. Berri iran Urteak egia egin. Ba, ezakindola zen, baina bereziki ziki, etzen hoxen, hoxen, noxen bere neskalaguna, eta jakindu neskalagun hori zuela azken iru urteetan. Untxa, Boa, beraz, amnesia horrek unki diola azken iru urtetako hojuitzapenak. Oh, Baina azken egunetan zen, eh? hori ukandura. Eta hor hor zer du, elka, uh, be, elka uh, Berak ere zoin bai, zuen beri historia. Bai, historia gogor bat bizi izan du, beraz, ukand, futbolari profesionala denez, txipidanik hasi zen uh, futbol eskola hoietan. Mm -hmm. Eta ama urte zitularik larik, uh, bakrik hilabetean main sartzen ziren etxeat. Eta beraz, sartzen zen irabetean mainetxerat, eta ikusten zituen egitamak. Eta, eta izan da, ama bostokte zituelari, gara hori, nun ikusten zuen bere ama furak batekin, bo, etzuen ege akziorik etzuen kasuin, eta mm -hmm. segiten zuen hola. Ta, eta egun batez, ahi bat duetxerat, eta egeiten da kote amak minbizia duela, eta hil da haste buru ochtan, ama. Mm -hmm. Beraz, ez du jakin bere amak minbizia zuela, eta bere ama da, bera sartu den haste buru ochtan. Baina, berak ez du demorarikukana, efet, jakiteko minbizia zuela, hilko zela, eta berak jakindu bakrik, zure amail da. Justu, sartu zen aste. hori oertan. Hor da eta... Bai, hor da trauma. Zerret gordetua izan dena, bai, or, tabu zena... Bai, or, eta... osoki tabu zen bere familiaan, ez zizion deus ezan, ez jena edo ez da gitze ez, bere profesionaltasun ortaan, edo eta... Eta, bai, osoki tabu, eta tabu egon dena, eta ara, bere, bere ama galdu du, eta berak ezin zuen egon bere amarekin azken hilabeteetan, zenta, etzai oa egan aizan. Hori e, ulektuz egian, gero, ez dituzte begizukan disoziazioak. Dizozi hori interesgahi da ere. Mm -hmm. Baina segitzen dituzte, sehira betero, ikusteko beste amnesia batzukokan dituztean. Hor beste kasu batzu izan dira, eta hor, ezagitz, konklusio bat egiten alde, baina laburzki demora joa eiten baitzauko, baina azkenean hor da, zerbait gordetua eta trauma bat ere gelditzen dena, horrek duela eragina geroan eta hor amnesiak asoak dira. Bait jomak gertatu tira duela espaldi, eh, pertsona horiek eh, haien bizia erosotasunean eta afergena edut eh, adaptazio biziki egokiak edo kanditu zte, dozakendola ezan, baina bizi eh, oso normal bat dut kandute, baina behi zeldu da, eh, beste manera batez, eta be, ohartzen tzen girena hor, badirena bi elementu, ez da, bak tabuarena, eta horako kontradikzio bat ere Zu eta ingurumenaren artean. Ingrumenak galdetzen dizuna, zuk behar duzunaren kontrakoa da. Eta ainitzetan, familietan ez da mintzatunai mingajiak diren gauzetaz. Baina hor, oh, joartzen zirazk, en fina, parez-pare hartzea gauzak. Egoera, hobetzera eramanen duela, hasteko olako gauzak sortzen direla parez, parez, direlarik gertzen gauza. Bai, bai, usu horretar atelzen gira, eh? Azkinean gorpustutako minak eta... Bai, hori da, hori da. Eta hori dira, be, berezik interesgarriak, amiesi horiak zenta gorputzari lotua dira, osoki eta nola gorputzak reakzionatzen duenez, kontzientzia altzea oso mm hori. -hmm. Bai, Azkeria da. Bai. Baina duk garria da, eh? Garria da. Bai, da... Droga horiek hartzen... Maksu, badira eh, droga batzun, denak altzen duzun, eh, konzientzia ausuak altzen duzun, eta bortxaketaren droga daitzen da. Ah, GHB. Be, ba, oso berreffektua, salgutela, effektu... Bai, bai, anzten duzu, xukitena. Bai. Ja. Berre efektua da. Hei, hei. Beraz, argi gajia da, hori zure gorkputzak, hori sohtzen alduela, mm -hmm. adaptazio gisa. Ez dut garen untxa, baina mil esker. Horik <laughs> denak aipatudik amnesia, beraz, berezi oiek eta tabu edo trauma bat zua, hi, lotu takoak, loretsu, berguina, mil esker. <laughs> hitz eta putz eman kizunen laster zelai Nikolas izango da gure gomita, erabakitze eskubidaren aldeko bosketa antolatu zuten ogeita maa bost eri dezberdinetan, igande honetan oita marmila pertsona joan dira boskatzerat, eta Euskal Estatu edo buru diabe aldeko boza eh, nagusi zan da, uneko larogoita maa bostarekin zembaki horiek eta sustut dinamika hori, aipatuko dugu gure gomitarekin bostakete erdi mementuz euskal irratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Diendia Frangoa bat txaldeuntan azparneko ilizan, piahes xariton zenari azken agurra egiteko, euskal zain politikako ordezkari haute txik kultur saileko hainbat presuna hurbildu dira piahes xaritonen eosketetarata. Bernard Cazeneuve, Frantiako Lehen Ministroak Estudieus eran nahi izan etaren desarmatzea segun pauenda eta kasetariek galdea egin dakote eta jardetsi daie Bruno Lehu, Barne Ministroaren eranetan gelditzen dela. Frantiako Gobernuak, Bruno Lehu, Barne Ministroaren bidez eran du bakarrik autoritate judizialak dituela gidarak harma gabatze bat egiteko eta eskualegian desarmea egiten bada ez izanen negoziaketen ondorioz agaposturi dintzen miarritzeko bakke foruaren ondotik ibiako itzean. Beraz frantiako gobernoa ezta higituko etaren den harma gabetzearen dako. Denek pentsatzerat usten dutea eritea laster boruratuko dela, horiek dira Stefan Loforen itzak atxalde untan eginduen pentsaitzinekoan. Aitzinekoan kasuak gibeleratari direla dio, ahatexaila behiz abiatzen alitaikela maiatzundajean uste du eta bere arabera estadoak lekuan eman jokabidea egokia da. Industria eta zerbitzu publikoak zaintzeko CZT sindikata rebarat deitzen du biar eta manifestaldi bat ere izanen da bai goizeko hamarak eterditan. Hama bostilabeteko lanaren ondotik hogoitan lauikaslek, ULM edo aireko biziki harin bat muntatu dute Azpagneko San Josep Liseoan, miagitzeet Angeluko Aeronautika Klubaren laguntzarekin, joanden ostiralean aurkesten zuten. Petik Euskalikatietan aldiuntan doriane garaziko Pierre Joanto dugu Xorashkide. Eletrikago nire gertan dute behar dena dela, de ni gertan dut hura halleenik. Edefean lan izana eta luzaz doriane garaziko su hilzaile egona. Eitu ikizan dixit ere, merak hartuzila delia zeneat, e, de e txepako txak, e, e, e txinian barrika aturuzbetika txik zezan. Ahapetik, euskaligatietan hastelei nian atxeko saz piontan, errepika haste hartian atxaleko lauontan. Uchimandoka. kan Charles bide gainek prehait hitza ai deiku. Eman zan tinta hasi behar edo egiten dut UNen beste heeta <tipa> jora edo Ffe. Unenbe Apres hatenez. Preiorina atznetik. kola bogatzaile berri bat eba izinent zaiko egoizugurtiko etxea aipatuko da ikusi politika frantziako igautzan hizkuntza ziela eta nortasunaren gaia dela hizkuntzaren gaia dela elementu horien inguruan den korapiloa momentu hartan ideologikoki forma hartzen hasizera beste non beharrezkoa itzultzera garaia hartara eta aztertzea zer zen egiazkik gertatu eta ain autetsamen diren kantagintzan nun dira gure lagunak aipagaien cumin an Itz ateroretanua einzendarita zianen eta negoziatzen ari zian espainolek ordukotz deia zihatuste Madrilek degiratzen zien geldi zainetakoa Itzmandoka Aztehartzaz 7tan astizkenez 4etan Itzmandoko Ishow Ishow Aztertan agatsikumaritan ishol bakisuna itultzen da ah. Iepa entzule guzieri, ashter tean Ixo eman kizunean izanengira lumi taldearekin. Ashter utan berriz ere pikote bat lumi taldea eta bere elektropop musika. <l damp secta management> Ixo emankizuna, kizuna, ashter tean gaueko hamarretan. Ixo. Itz eta ізua... putz, itz eta putz, itz E-Zeta E-Zeta E-Zeta Frentxan gai nagusiak ten hori untan berriaren webgunean atzoko uh, bosketa eta erabaki galdeketak nagusi, uh, lehen lehoan atzu urbiletik segitu baitituzte eta hor beraz emaitzak uh, grafikoak agertzen al dira, gainean klik egin ez, eta songusiak emaiten dituenak uh, aski ba, ongi egina beraz, eta barnean ere uh, emaiten dituzte, uh, ba Egika emaitzak egialdeka eh, eta Katalunikoak ere hainitz konparatu baitira atzo egin diren uh, autoizkunde hau uh, edo egigaldeketa hauek. Kataluniakoei eta BJ loturik ere gure gomita izango da, zelainiko izanango baita gurekin hamak uh, minutu baino gutxiagoren buruan uh, eh, las beraz gure eskudagako kidea. Bestalde gaurko edo orain tenorentako gain nagusia Kutsabank ausia berrian eta argian lehen tituluetan dira, Kutsabankeko presidente ohi Mario Fernandezi sei hilabeteko kartzela zigor ja ezagi diote. Uh, irua kusatuei eh, funtsian, dirua bidegabe erabiltzeaz erudun, jo dituzte Gutsabankeko presidente OIA, Mario Fernandez, Espainiako gobernuko ordezkari izandako dako Mikel Cabieses eta Rafael Alcorta, abokatua. Baina, absolbitu egin dituzte dokumentuak faltsutu izanaren akusaziotik. Elegitea orkestuko duela iragarri du Fernandezek, kusazio partikulaga, pozik bestea uh, artikulu bat gaiari lotua eta setas guziak ergamezzalauuzi hortazen, bai begian baita argian ere gai nagusiten nure untanen. Berrian Mestale, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak, aurrekontuenoin ahizko akordioa, izenpetu dute, jaurlaritzak eta PPEK, Be, hogeita behatzi milioi euroren dirushailak adostu ituzte bi aldeek eta horri esker, PP aldeerti eskuindarra, beraz, abstenitu egingo da, bosketan, 2000 amazazpiko aurrekontuak, beraz, uh, lortu dute izenpetzen, akordio bat egin dute, Eusko Jaurlaritzak eta PPEK, hori loturik, setasunak, beraz, berrian. Futbola osasuna hauzia ere berrian fiskaltzak ama bi urteko zigora eskatudu hartxankorentzat eta ama laukoa bizkai irentzat bina urte eskatuditu aldiz betiseko irudokalari oienzat hainbat partidatako emaitzak adostea egosten dieteen. Argian, bestalde astelena izanki poliziaren inguruko grabaketak, hemen haipatu ginoen bezala, astero bideo bat ateratzen dute argia, topatu.weuz, haotsa.info, egin klik argazkilariak eta eleak libredinamika gabe alabedi jatia, eta uh, hemen aldiuntan tituloa, poliziaren jarduera grabatu, bai bainan lo, nola, Poliziaren jarduera grabatzeko aholku praktiko batzuk bildu dituzte laugarren bideuntan, eta beraz, grabatzea ez da delituak kanpainaren azken erreportaia izango da, denak atxamaiten aletuzue argian adibidez edo eimen izendatu beste edabideetan. Eta langile burroka bat, bizkaiko eresidentzietako langileek kanpaldiari ekin diote foru aldundiaren aintzinean. Bizkaiko zahar gatazkaren korapiloa ezta askatu, erabiltza ilen bizikalitatea eta kalitate asistenziala ere hobetuko luketen lan baldintza duinak eskatzen dituzte grebalariak argian, haipagai. Eta ustelkeria kasu bat ere pasaiako portuko ustelkeria kasua urte bete gabe makarena olona Estatuko abokatuak eta portuko aurkulariak jasko apirilean salatu zuen fiskaltzaren augean pasaiako portuko lonjaren eraikuntzan balizko ustelkeria kasua hori buruzko setasunak erramezala argian Bruno, loruren itzakaldiz, gazeta puntu eusen, armak jasotzea agintari judizialei bakarrik dagokie, bakearen artisauek etaren desarmerako data iragarri ondotik, hotxapilaren sortzian, gobernu frances eta espaniaren jardetsi dute, do espaniarek jardetsi dute, Bruno Loru barne ministroak armabiltegiak eskuratzeko eskumena, agintari judizialei bakarrik dagokiela azaldudu. Gazeta puntu eusen bestalde, Iparra, deitu uh, iritzi artikulua ere, errik etxartek idatzia, Iparra itzaren konotazio anitzetik abiatuta Euskal Elkargoaren sogera zauzen hartu du, alaberg, ora ino luzaz erakondetatik kampo egin beharreko lana azpimagatuz. Eta departamentuko kontxeiluak bere ekintza soziala bir moldatzen du, Uh, hori iragertzen du, beraz, departamenduak, uh, eta irurreun talarrogeita bat milioi euroko aurre konduarekin, media bazken, hemen aipagai, eta media bazketak azeta puntu eusen ere, euskoa aipagai, atzo eusko egun antolatzen zutelarik, eusko karta abian dela azpimagatuz, beren diru bilketa burutu dutelarik. Eta ziudu ezten aldiz, titulu nagusian. Bost aurpegi, tenore untan presidenzialetan aurkesten diren bost. Uh, ba ez denak beraz, bainan nagusitzat jotzen dituztenak behintzat. Gaur, gauean, tefen, katean duten ez taba idazxe ditu. Den bichtaputz, utz, LASTERRITZE TAPUTZEN GURE GOMITA, ZELAI NIKOLASI ZANGO DA, ZOMAI MINUTUREN BURUAN, ERABAKITZE ESKUBIDAREN ALDEKO BOZKETA aipatuko dugu, OITAMABOSTERRITAN BOZKATU ZUTEN, OITAMAR BILA PERTSONEK ATZO, ETA be Euskal GERO ARI BURUZKO GOGUETA, ETA ERE HEMEN GURE GOMITAREKIN GURE ESKU DAGO KANTUA e, ISAGUTU DUGU, ESAGUTZEN DUGU, HEMEN Euskal Iratietan hain nitzetan entzuten dugu, Ramun abiatzen duena. Eben, oinatiaren behtsioa, oinatiarek ere uh, gure eskuda kantua berriz, grabatuk baitute, dola bizpa irurte, irurte, susen erteko. Goren kantua, hemen uh, bir birmoldaturik, onatiarrek uh, berriz grabatu, ez uh, dakit zon bat pertsona desberdinek parte hartzen oten kantu hortan. Kantuz uh, ikusten dira Estudioan grabatzen eta irudi aski azpi maratzekoa, irudi ringarri bat rangon nuke. Ondoan kantuz ikusten baitira Ebaristo eta Pelio Zabela, pelio Zabela, beraz, arantzazuko. Frailea eta be baristo beste Elisa motabatetako gizona erango dugu. Lapoya taldeko kantaria beraz ondoan kantuz gure eskudagoren alde. Gure gomitaren tenorea justu kiorain, xeak lorten guti. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik xeietana, arantxa ididarekin, obskali erabakieko eskubidearen alde herrigaldeketa bat anantolatua zen asteburuan orotararat hogeita hamar mila berrehuntan lau hergitarrek bozkatu dute hogeita ama bost herrietan hots bozkatze bat deituak zirenen ehuneko hogeita laukakot hiruak parte hartu du erabakitzeko eskubidearen aldeko ekimenean gurekin gure esku dago ekimeneko zelainikokola segunen. Egunan... Ordoan, eh, zenbaki batzue maiteko, hoi hartzun aldean eh, euneko ogeiak izan du, edo euneko ogeiko parte hartzea izan da, dolos aldean euneko ogeita meka, ernanin euneko kasiko ogeita bosta, hastigarragan kasiko euneko ogeia, eta lagabetzun euneko berrogeita masia, zenbakiak hemen, da, da. bosketa honen biara munean, ordoan, nolako balorazioa egiten duzue? Ba, balorazioa oso positiboa da, Eta horretarako, ba, bueno, bi, bi dizpide edabiltzen ditugu ez, bat da valorazioa kuantitatiboa, e, eta beste da kualitatiboa. Kuantitatibotik e, azita e, ikusten dugu, e, Euskal Herrian ezazkagula horrekadirik, ba, e, konparatzeko, ez, ez digutelako inoiz erritarroi e, galdetu, gainoan inguruan ez, baina bai dugu Katalunian e, oso antzeko diren e, errigaldeketabatzu, 20.000 behatzean, araiz demultzen herrian nazi zirenak, eta gero latuka ere ba, Bartzeloraino aldu zirenak, eta horietan e, parte hartzea uneko hogeia e, izan zen. Beraz, Euskal Herrian egiten herriaren horietan, e, bueno, ba, uneko hogeio horretatik e, gora goaz, beraz, balorazioa aldor dati positiboa. Beste, mm, datu kuantitatibo bat ere kontuan hartzen duguna da, hauek e, ba, e, protokolo baten arabera antolatzen dira, eta protokolo horietan e, zaindu egiten da zile egitasuna. Urratz bakuitzeko zile egitasuna. Eta e, horretarako e, zinadura bilketa bat egiten da. Eta batu e, hauetan, e, bueno, ba, zinadura bilketatik, zi, zinadura bilketan lortutako, E, kopura baino gora gokoak dira. Eraz, bueno, ikuspegi horietatik ikusita, e, evaluazio pozitikoa da. Mm. E, gia da, e, azterketa zakonagoa behar dutela, datozen aztetan ere egingo duguna, eta horre e, e, aztertuko duguna berezikida, bueno, nor falta den, ez? apurraze soziologiara horrein dik, ba, ez gara enaldu, ba, jakiteko ba, nola plazaratu mezua pero balagu beste balbasia dela cual cualitativo esta eh batezbe ariketa demokratikoa ez dela eta e, hogeita 30.000 pertsonek e, parte hartu zutela eh ba, nahi dutelako modu libre batean, eh eta ziurrenez eh uneko 30.000 pertsona goetatik jende asko beste galdera bat nahi izango zukeen atzuke independentziaren aldeko galdera argiago bat, beste batzuei igual buru jabetzez eh konzeptua baitzueten berrezala ulertzen, edo independentzia galdetu sentokietan nahiago buru jabetza hitze mm. baina denaela eh onartu egin zuten eh ariketa demokratiko honetan eh, jarritako eh, ba, arauak herrizarroko eure buruari eta nola egin diren eh prozedu prozedura ustia ba honsigilegitasena manzioten. Hori da, ipatu egia da zut egan ere ezta zeintzen galdera eta galdezketa hogean giblean, baina ere aldatzen zen gareldera horokoa egitarrek Euskal independente batean bizi nahi duten ala ez, edo nahi alduzu Euskal estatu buru jabe bateko egitarra izan Eri Republika bat, edo Euskal Eri Republika baten biztanle izan, hori zen galdera eta hor da etan berazzoita mar mila pertsonak pertsona joan dira bozkatzerat eta bo, azkenean agertzen dena da bozkatzerat joan direnak, Ba, galdera hori sensible direla, ze baiezkoa izan da nagusi uneko larogeita maseiak asik. E, Ordan emaitza hori ikusirik, e, lastertuko duzu, eh? Erran duzu eh, ondoko asteetan no ez den joan eh, boskatzera. Horakotan, eh, beti agertzen da, zer da zilegitasuna ere, ba, kontjakoak ez badira joan boskatzera, edo hori ondoko ibegira, eh, ondoko orte ibegira, hori pentsatu duzu, eh? E, gai ala ere e, herri e, galdeketa huik herritarrak dira ez eta e, apatez bebera inelburua ez da e, azkenengo erabakia hartzea ez dira galde, e, galdeketa resolutibuak ez atenditugunak ez dituzte ondorio juridikorik ez mm -hmm. hauen helburua da e, herritarro konpartitzea ez bat ez bat e, urtetan, mendeetan urerrian ez ineskoa izan dena e naturaltasunez e, kudeatzea, ez? Eta guk er, galdeketa hauekin egiten ari garena da konpartitu e, kultura politiko berri bat, kultura politiko demokratiko bat e, gure artean eta e, horren bitartez e, normaltasuna e, aldarrikatzea da e, ba, burujabetzari buruzko galdeketa eta ariketa e, hauentsako zentzu horretan eh, oso importantea eta huere Kataluniatik ikazitako irakazpena da, han hartzen dira bidatu. Batetik, hogeita mar mila pertsona horiek, parte hartzen dutela zukos ondesan duzunez, eta haina modu aktiboan, E, bueno, ba, e, bere bere konpromisoa saltzen dutela ba, e, gaionek, gaionekiko eta eh kudeatzen diren e, moduarekiko, ez? Eta agenda politikoan ikusi niko lutena hori argi dago, ondori hori ater daiteke atzortik, ez? Baina e, bueno, badago beste hainbat pertsona ez la parte hartu. Bai, baina eh guk ez tabaila E autetziak jartzen ditugun eremu guztietara eltzen da. Guglortu dugu eztabaida zabaltzea, egun da, oita lau mila e biztalne dauken eremu ezparru gatera. E eta, e gainera, ezta da azken olatua, e bilaren bian, e Gernika eta izkaiko beste eskualde e ez derria herri bat zuetan, Beste galdera batzuk egingo dira, ondoren Bizkaian beste e, maiatzaaren zazpian e, beste galdeketa bat, Bizkaiko eskualde garrantzitsu batzuekin eta iposuako e, beste batzuekin, eta e, nafarroaren iparraldean ere egingo dira berrogei herritan, kainaren amasortzian. Beraz, buke espimarratzen duguna da, erritarrok azigara erabakitzen, jarraik nahi dugu erabakitzen eta e, irumilioi milioi garrantzik, ko herri honetara e, erabakia ekarri nahi dugu. Mm. Orduan hau herritarren aldezik ekarpen bada eta zentsu horretan eh zaigu, bueno, ba bada la jendea ez da nahurbildu, baina beintzat eh ariketa hauekin gaia e, badela e, entzuten dute izan ere jende asko dago ba ohaso aldean edo eh ba, errenterin inoiz iñoiz galdetu gaiionen inguruan bere etorkizunanetan nola ikusten duten eta e, eta ez daudela ohituta gai hauuen inguruan solaz egitera. Eh? Mm -hmm. Azkenean e, ba, elburua ere da hogin inguruan sortzenen dinamika osoa az, atzoko bozketa nagusi bat zen, baina da urteetako lana ere eta egita esku azkenean... E, Emaitea ere erabakitzeko podere hori, izango dugu? Hori da. E, azkenen buru zer da. Buru demokratikoa da, erritarro, nara buru jabe, eure bizitzaren gainean, libre erabakitzeko eskubia daukagu, baina azkatasun hori e, erabiltzen dugunean besteekin bizializateko gure e, erabakimen hori konpartitzeko sortzen da soberania ez. Eta guk, e, e, da bueno, frantzeko hidaltzan ez, e, sortu zen, ja buru jabetza ezala erregeen baizik ez eta erritarren esku geratzen zala, gertatzen dana da, mendeetan e, erabiliden e, demokrazia izan da, beti delega, delegazio bidezkoa ez, eta horieta oh, balgarren mendean ditugun arronkak ikusita e, e, e, e, egin beharreko gizarte bezala, e, e, eta erritar bezala, egin beharreko E, urratza innsena da e, guk eh konpromiso hartu gure epokizunarekin zeikuzea euskaten gaietan, ez? Eta eh urratzo hori demokrazia ordezkatzaile utxe batetik demokrazia parte hartzaile baterako urratz hori, hori kultura oso bada eta hori da E, gu proposatzen dugun ba, bidea eta filosofia. Mm -hmm. Katalunia ere du, ez dakitainitzetan ipatuzu Katalunia rena, e, hau hoteda ere gure eskuda guren um, elburua Katalunia bidea segitzea? Katalunia egin duen bidea orain arte guretzat ere da, izan ere e, erakutsi digute nola erabili behar ditugun gure e, demokraziako tresnak. E Katalunia gaur egun eh dira konstituzio batek germatu egiten dizkiainbat giza eskubide eta horrez gain e, berezko erakundeak dituzte e, bere borrondatze demokratikoa egiteko, ez? Hau e errepublika garaian 1820 amar, garren hamarkadan Ez Kataluniak eta ez e, e, Euskal Herriak ez Euskan berezko hedakunderik. Gaur egun hogeita ergarrean mandean gaude eta herritar e, kontzientzia hartu etaudaezkubidedik baditugu aitorta ditugu, baina askotan ezdakigo behar bezala erabiltzen eraikut, eraikitzeko elkarrekinez. Orduan kultura hori e, ikusten dugu, Kataliniak erakutsi egin diguna da herritarko kese garrantzitsuak garen olako prozesuetan, gu badoko badirazpen askatasuna, alkartzoko askatasuna, e, parte hartzeko askatasuna, eskubide horiek ereblial ditugula erabakitzeko elkarrekin. Eta gainera baditugula erakunde propio batzuk e, gure borondate hori gure ordezkarien bitartez e, plaza datu daitekena ez. Euskal Herria, gaur egun obitarat mendean, E, zentzu horretan oso une interergarrean gaude. Iru edemu e, administratiboetan berezko erakundeak ditugulako, ez? Eta harritarrok, ere konzientzia hartzen ari gailako ze importantea garen. Horregatik da guretzat erraferentzia Katalonia, baina guretzat erraferentzia Eskozia da. Ezan ere Eskozian, e, liburu zuriaren inguruan, liburu zuri bat osatu zuten, beraien burujabetza, Nola er, e, erabili na nahi zuten, e, zuten ingurun eta proiektu zehatz bat na gainean ipinrit zuten eta eztabaida bat egonzan. Independentziaaren alde bozkatzen zuenak, bazekien ze independentziari buruz ari izan bozkatzen. Eta e, eta e, konservbadoreak e, jarraitu nahi zutenak arrasuma batuan ari ba, e, bazekiten ere zenako zerbitzuak zenlaako eskubide mailak, zenlako erabakin Maria e, arii ziren proposatzen proposamen ohiek, gurean, orain dik, euskal herrian, ez dira, ez dugu izan aukerarik hoien inguruan, ba, lazai, solaz egiteko, ez? Zein da, er, euskal herritarrok nahi dugun erabakitze maia. Mm -hmm. Ze gauzetan erabakit nahi guk gure erakundeetan eta ze e, erabakit nahi du konpartitu, bai bai estatuekin, edo bai europarekin, edo beste eramu batzuekin, ez? Mm -hmm. Eta bai dori daukagu eta horregatik, Bide Ariketa Demokratiko hauen bitartez egin nahizuna Zabaldu eztabaida hori normaltasun baten egin alizateko. Uh -huh. Hori da, pausoz e, pauso egitekoa den gaia edo bidea, etorkizunaz, beraz, normaltasunaz ere gogoetatzeko eta erabakitzeko. Zelai Nikolas, erramezalagurekin ginuen eta haste buru hondako erabakitze eskubidearen aldeko hariketaren bilduma eta valorazioa egiteko, milezkerrean. Zuei, milezkerretan egizuen arte. <tusurra> Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietan arantxa ididarekin euskaliratietan. Ahapetik euskaliratietan aldiuntan, Dorean egaraziko Pierre Joanto dugu soraskide. Elektrikago nire gertendut e behar dena dela, nire gertendut ura aleenik. ÖDF-ean lan ni izana eta luzaz Dorean egaraziko su hil zaile Deitu ikizan dixit ere merak hartuzila zila zionetet, etxe bako txak, etu e, e, taintzinean barrika aturuz batek atxik zezan. Ahapetik, euskaliratietan hasteleinian atxeko saspiuntan, ere pika haste hartian atxaleko hitzz hortan bego gaurko bihar begi zelkartukogira atxaldeko bostak eta seiak artean eta gurekin izango da JB Warrior 0 zazpi eta sartaszaiko giren hori bihar jakingo dugu eta hogeitarazten dautzi eta Euskalgatiak puntu Es webgunea hor dela hitz eta putzen webguna ere. Benzat, xail bat atseman gozi, ratxaioa itztaputz, eta emankizun guziak ordida kronikak eta gomita guziak gaurkoa dibidez, bihar eguerditik eintzina, entzutanako gozi, berriz eta berriz, eta berriz, eta berriz sehiak euskali ratietan.